اعوذ <سؤال> <تسجب> باللہ <بس> من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّ حَجِدُو فِي مَا اُوْتِيَا الْعِلَيَّا مُوْحَرَّمًا مَخِنَا مُشْرِقَانُوا بَانْدِهِ رد و شرچ بازی سیزونا غیر حرام کریو او بازی سیزونا سیزون حلال کریو خوزبیاتی زینا اللہ جلال, جلال حب دیبان میں مزید رکھ کے اللہ تعالیٰ پیغمبر کا فرمائیل چیدے مشرکانو تا ہوایا دیتا اعلانو کا خبر و کا فِي مَا وُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تُرَعِنِيَّتَ عَمُونَ زنم مما پا آغا سیزنو کی قرآن کی چماته ونی کولشی چه پاغی کده یوشی آغا حرام پلشوی پا یو خوراک کون کی بانده چه کم خوراک کون کی دا خوراک کئی نو پا آغا حرام پلشوی نو پاغی کزنم مما چما ما وحي کول شي مګر سلور سيجن نه باغي سلور سيجن داغي ما توي شي ونه شي انا خصوصيت حرام کړی شي وني چې یو قاری ته مرګارا مرګارا غيته ونيږي شي دا اگي صاحب طلب باندې اوځي او داغي باندې دا الله نوم په حلال کې ونه واستي او درم او دمن مصبوحا یا هغه وینه دا چې کوم مسروح لا بيدن وینه لا نو بيدن کې وینه عام حرامه دا بیا ساده کوم وینه هغه چې زار وې لال کې او درغ نه هغه چې سر اوزي روانه ویني نو دا کوي نه عام او پاتې شوبیا چې واه پرکولشي په واه کې کوم ویني نو هغه د وخه رنگ دې سرواله دې و هغه حرام نه ده دا. مطلب دا که کوي چې هغه د سې کټ او اون نوې انجلي شي په حق لشي نو هغه بیام حلال ده دا مینه مردار ویننه ده دا چې داګه د وژنا سالم خراب شي نیر وینځلو سره بیا ده هغه رانت ختم پلی شي نو دا وه ال اقوانم ختم شي اسپیډ در نه پدی نو حرام وین نه نجس وین نه هغه بيدون کې ویندا چې هغه پر اکثر او لحن خنزیر یا واخده کنزیر نو واحن اغا فعورت که ادوکو تنبیلی که دیو تولی سیزنو تا واحنگنی یا خود واخن مراد و ورفی واخد لکه او صدای کساب لزیو ای بواحره کن ادوکو ده خنزیر ارچه ده واخن مراد اغا که ادوکی دی که واخده او که چمله ده ارچه ده خنزیر حرام ده خنزیر اغا نجستو لعين. او یا دانې چې په قران کې د هغه بیان کښو عام طور د سالوی لوي منکار او لوی پیدي والیسس هغه کې د خوراکسوب چې اوه حل په دې دا مطلب نه لري چې خنزیر نور ازاده هغه عضویو وغيرها یا د هغه چمړه وغيرها دا پات نه خنزیر نجس ال عین نجس ال عین نه دا هر اجزا او هر جزاء یکیناً دا واح دا خنزیر یا دا خنزیر رج سن دا رج است گندگی دا دا گندگی اوپلی تا والی شن زکا دا که خبی او دا ستوک دے بکی چکم دا الله دی وجنہ حرام کرده کچھ ری دا واح حلال کلی ری دا واحی بیا خامخا دا خوراک تا سیراکی انسان کی دا انسان کی بم دا که دا ستوک پیرا که نو او فیس کم او بل زوپی سکشن بلچه الله تعالی حرام کرده ده نو آغا فسک ده فسک یعنی آغا زناول جی پا آغا انسان پاسک او کافر گرزی گناہ والا گرزی فسک والا گرزی نو بل پا آغی که فسک ده گناہ والا شید آغا سو شیده ده آغی میاں مخده پخپلا کئی پس کن فسک ده آغا شیده اوہیلا جی پا آغی آواز پکریشی بطور تکربو بطور نزدیکت ده غیر اللہی، ده اللہنہ علاوه ده بجا ده پارا نو هر آغشی، کاغده کبیلی ده زناورو نو ده کاغده غیر الله ده پارا تنمزد کی یا مثلا پلی یا نور سا یا مثلا سا سادر دی یا سپیسی دی, دی دیو بابا ده پارا دیو زیارت ده یا د بود تپارا ده غیر اللہ ده پارتنمزد کی نو ده تفیسک وی دکی نو احلال عام ده افیس کانیہ فیسکو فیسکو والے شي خلاص شي دی چې پاوی باندې आवाज پلی شي دالانه علاوه د بلچره لپاره د پرا نزدیکت او د تقرب د غیر الله د نزدیکت لپاره هغه نامزد کوي شي ودالي تفصیلی بیان حالات ضمان زده وړاندې وښایي چې نور بیان دلته او د آیت په مقصد را نزان تو تر پیغمبر تعالی فرمایي چې ته وایا چکه کوم شی زونه قران که خلینو په قران کې جماعت وه شي وره نه پاغي کې ماته صرف دا سلور سزونه بیان شي یو مرداره او یو جاري مينہ او بل د خنزیر واخ او بل فسق نظر نیاز بغیر الله نه نو دا سلور سزونه ماته بیان شي نو مطلب داره دا دا دا دی چې تاسو کوم سزونه حرام هواي چې هغه د بوتانو د پاره نظر دے سايوي دي یا بهري د بود د نظر دے داګه وقت کړئ شي یا حمد یا وسیلہ نه په قران کې خدای بیان شي کچره دا تاسو ته الله دې طرفه بیانเว نه په کار کې الله ما ته کوم بیان کړي او ما ته الله و هي کړي نه پاږي خدا سلور سيدنا ما ته ملالیږي دا الله حرام کړی دی او جيڪم سلور تاسو حرام وایي بیا د هیرا صاحب وسیله او حمد نو دا هغه بیان په قرآن کې نشته کوم بیان ذمہ ما نه کړ نه که تاسو دا حرمت د الله د بیان مطابق او دا حرام یقینا و نو الله په ما بیان کړي او پاوی کې بیان وو خو پدی کې خدای بیان نشته نو پته و لګی را چې دا د الله تعالی حرام کړل دی په معنی تر غیر دایم په معنی تر هغه څوک چې هغه محتاج کړي شه غیر دایم په داسحال کې چې هغه مزید اغستن کې نه وو یو سړی مثلا چې ته محتاج شه چې په ټوپک کې هو یا مثلا اگر زنګل کې ریسو حلال چې ملاوی ګینن نو غیر باب اللهو دا غره پر غونځائش تا او غیر باب چې هغه مزیر رستن کېنی نو بیا د مردارا د خنجر وها یا دا وینات هغه به مزه ناخلی د ضرورت لپاره به استعمالي ولا عاد او نه په تجاوز کې دمر چې د دې ساته برقرار او ساتل شي علاکت رحمت اندازا چې د دې ساته برقرار او شي د مردارینه وډور خوراک کای نو دا, دا, دا غره پر فین الله, اللَّهَ و مقور الرحیم یقینا الله تعالی بهن کی مهربان ده محکم تر شی او اوس دا تقریبا پردې منزل باندې دی په دغه انسان د بارا په مرګار کې ضرورت شته په دغه هرې جنشتې باندې ځانګړې ضرورت باندې او مزې ناخري دآغې استعمال کیږي ناخو دعائیں مطلب شپایان باندې یو اسکان راځي اشکال پا دی ایان بانجرازی چه در تا خور اللہ تلاو پیغم اللہ تلاو پیغم برطاوی چه دیتا او آیا چه مار تا صرف بطور حصر خبر او شوا دا سلور سیزون دا اللہ تلاو پو وحی که ملاوی چه دا سلور الله حرام کڑی دیو نور اللہ حرام کڑی ندی حلان که دا دین علاوه سیزونم حرام دی دا دین علاوه سیزونم مداد عین د برخې د بازو مفسرین مطلب دا, دا. چې دا صرف سلور حرام دي د دین علاوه محرماات نشته لکه دا یو کول عائشه سے عبد الله نیاب سے تم منسوب دي او صحیح خبره ده ته جمهور مسلکدار چې دا صرف سلوور نه دي نه دي بیان چوشو مداد په نسبت د مسلک د مشرکانو چې غلط قد خوراک سرا د عقل سرا عام طور انسانان استعمالی نه پا هغه سالور کې سلور سالور د دې هغه سالور کې هوستا د سالور نشته په نسبت سره محرمات او د مشرکان ته بیان دي مطلب دا لري چې ټول محرمات دي د دین علاوه حرام شته لکه حدیث کے راځي پیغمبر علیہ السلام هغه حرام کړی لکه همور احلیه د کور د ساتونکو فرونه جکم دی دا حرام نه او دا څنګه هر هغه چې هغه په دانه سره ماتول حدیث کی راضی نہ مسلم روایت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن كل ذی ناب من السبا دا درین داونه چکم داڑ سرشلل کئ یا دا مرغونه كل بمخلب من الطير هر دا مرغونه هر اوی مخلب من الطير چکم پپنجه سرشلل کین ولا مل حرام کله کی پري آیات کی لانیشت داڑیش له انکه جناور چ پټاڑ سر کار کئ شلول کئ او یا پا پنج باندي یا دا کور والا لکا حدیث کی رازی نهای وما خیبر ان اکلو هم الحمر الاخلی نو دادی بیان خبری کی نشتا دام محرمات تی دام حرام دی مختلف صحابونا دا دادی دابو دا حلیر سبنا دجابیر رضی اللہ تعالی عنہونا عدت رنگیت نور صحابونا دا دادی دا محرمات و بارکی روایات منکول لی نفعیات دا اشکال رازی چی آیات کی خدا رازی چی صرف سلور سیزونا الله تلا حرام کردی دوائی کی حلانک نور مجتا. ندا دې جواب دانه چې دا په نسبت د مشرکانو د محرمات او په مقابله کې بیان دی. او بل دا بهطوري وه چې کوم الله تعالی په قران کې حرام کړی ندا هغه بیان دی بقین او سيزنا حرام محرمات شته هغه نبی عليه الصلاه والسلام په حديثو کې بیان کړی نزل ته دا هغه محرمات و بیان دی د کوم بیان چې په وحده قران سره شي او نور چې کوم وحده نبی عليه الصلاه والسلام ته په حديث نبی عليه السلام بیان کړی الله تعالی داغه بیان دلتنيش ته حرام نه داړي وه يې حديث کې ها پيغمبر علي سلام الله عليه وسلم فرمایي چې يو سړي دې قريب يو سړي به ستاسو نه پاسي زما هغه ته زمما حديث اورسيږي نو هغه بخپل تکیوالي په خپل کړه باندې او هغه به تاسو ته خبره کوي چې بس زمونږ استاسو په مسكي کتاب الله فیصله كون کي دي او هغه چې کتاب الله کې مونږ کم حلال مونته لږه حلال نه ا جګه کتاب الله کې حرام مونته کا حرام دی پیغمبر علیہ اسلام پر خبر خبردار پیغمبر دا الله تعالی د الله په حکم کې د الله په حکم سره غازي سزونه حرام کړی نه لګسن چې الله حرام کړی یعنی مو حرامات سره د غنې دي چې په کے کې راغلي څنګه چې الله تعالی قران کې بیان کړي نو دا څنګه چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د الله پیغمبرم د الله په حکم سره بازي سزونه حرام کړی وسنګ چې هغه حرام دی چې الله حرام کړی دي نو هغه حرام دي چې کوم پیغمبر د الله په حکم سره حرام کړی دي ترمذی کې داریوه استا بو داوود کې د روایت موجود دی. نو په حال محرمات هغه د دین علاوه هغه نور مشتري نورم بلل شي چې حرام دي اری ان کی یو له زراغ علی طاعمین فیس یو طاعمین الله حرام کړی نو مشرکانو کې دامو اشاره د خبرې باجی سزونه بدیده با خذ د پر حلال کزان د پر به حرام لکه بهیره یو جناورو دبد نظر بود د دا پر به نظر کولیش لګی ترتیب دا او چې د اړې بچی په ژوندې پیدا شه نو سړو پهړو خذ به نه او چې کله بمړ پیدا شه بچی نارای به ویدا زمنګلاري نه او زمناو د پټول پر رسید حلال نو دا د ځان خبره واکه همبر دوی دی دیوال کل او پیغمبر لا اجد په ماو هیلی ما ته چې کومه وحي کولی شي رکه زموږم چې یو شی حرام کړی وي په یوه طعام باندې یته ونه چې هغه دې د خوراک شی په یو د حرامي په مگر پټول باندې چې کوم حرام دی هغه مهتره بایدون کې وینا دا وحدا خنزیر ده ځکه چې دا ریجس دې ګندګی ده ادا کړانګي فسک دی فسق والے شی چې په هغه باندې سړی کفر توذی او سړی په مشرقيږي چې د غیر الله لپاره په یو شی باندې چې هغه والشي دا غیر الله لپاره نمازت کړی شي بیا کده الله په نو ملال شي او غیر الله په نو ملال شي دوار سورته کې حرام نه دني ایت مطلب ختم شواله الذين حد حرمنا كل لذين رب سماکبل نوې شکل پیدا کېږي چې محرمات هڅه رمضان محرمات هنور باندې په يهوديان باندې بعضی سزونه حرام شي دا اغه بیان خپل آیات کې نشته دې آیات کې صرف سنور بیانې هالحې په يهودانو نور څه نه حرام شوی چا هر خپړې والے زناورت لکه مثلا زینو کور زناورت چې کوم دی مثلا کوک شو او دا څنګه شي درمخ شو او دا څنګه شي او اس په شوا چې دا اغه د پنجه یومل سره دا پته کولو نه دی یومل سره لګیلې خپړې والے ته ویل کېږي ندامهم پاګي باندې حرام نل نه بیان کوي جزاله کې جزې نه هم بي وای دا مستقیل حرام دا هغه دي سرکښه دا وجنه حرام شيو دا مو مستقل محرمات کړي مستقیل محرمات چې کوم دي دا مخ کې آیات کې چې بیان شو دا او بازی سې زونه په هغه بنده حرام پېشي وو بالکل وو واعارضې پر ورځې سرکښه دا وجنه هغه مستقیل حرامو نل نه پرمای و الذین نهارو هغه څامن باندې چې کومې بودیان مڠال لاوي حرام کله و كل لذيذ و قرر هر خپڑے والی شی یعنی نپنوال نپنا مراد تاسماوی چاغی رغپی دا سدا پن جی بندي لک داغره پر مثال عبد الله بن عباس دور کړي لک او خشه ادا کرمیش تر او بعض مفسرین نو من زلون ور لکه اسپ اسپشوا ادا کرمگی بت شوه ادا کرمگی مرغابه شوا وغيرها دا اګه د او بشان د داسي نو داش دون الله حرام کلي وامن البقر والغنم او دا کرنګ د بقر دا واگان او د بزونه حرمنا عليهم منغه حرام کړه والله یې پاګي باندې شوه ماهما وازګی دا نو وازګی اصل کې د وازګی ډیر قسمونه دي پنځه قسم وازګی دي نظر ته کې الله پاګي باندې چې حرام کړي وي درې قسم وازګی بیانې ښا درې قسم حلال وي او نور حرام لکه مثلا چې کومه وازګا لکه سروب وتویلکیږي اراده کې ګردي والوازګه ګلری والوازګه او یا شهمل کلاش ګردي والوازګه چې بالکل چکه आवाज کې مثلا ګردو د پسې چې کم आवाज کې سره لګي د لیوازګه او یا دا کرانګي لری والوازګه چې هغه چکي چکي आवाज باندې حرام او لګلګ आवाजګه مثلا الا ما حملت ظهورهما چې د بيزي یادګړي په شام باندې کم لګي د لی د املا سره ناره ناره کې تاسو چملا چې چی له پولیسینو هغه سره سر ناره ناره आवाज غی هغه نو دا دا اغه دې لپاره حلاله حبل حوايا یقلمو کدن کلموس را چې لګه لګه د پاسه ان ختی اغه لګه لګه आवाज غا او مختلط تبعن یا ادو کی سره چې کوم आवाज لګه دیلی نو اغه کا اغه دې لپاره حلاله او دا درې کس محالال هغه دا غینا علوان نور आवाज کې دا په اغه باندې دا اغه دې سرکشه الله حرامې کړي आवाज بهترین شې ینه اصل شرید پر نسبت دا وړو باندې خښه مدار قیمتی نه مت الله تعالی اغیبان دې دا حرام کړل خو واغان او په بیزو کې نوروازګه ټوله په اغیبان حرام نه کاغه د لدی والے یا بردی والے یا نور وی لکه دري کیسه وازګه اغه صرف حلال وی اغه اغه چې کم شاسره د بیزي او یا د غواله کې دې لوي یا دالمسر او مختل تبع علم یا اغه سره لګې لوي مدار دا د پر الله دې کړه ایذالیکا دک حراموالو دوازګي او دک ک خپړې والے جناور طالبانه جمهور حرام کړي د اولي جزایناهم بیباهم الله دې هغه ته موږ سزا ورکړي بیباهم د سر ک شهادت دی او ان الله صادقون لا موږ رښتینی یو یقینا موږ چې کوم بیان کوو چې دا سزنه حلال ني دک ک حلال او چې کوم حراما ني دک ک حرام دی پدې کې موږ رښتینی یا پدې موږ کوم سزاګانې بیانو یا د يهوديانو خبر ورکو نلای وې په دې ټول خبره کې راځي چې موږ غريشتنی ورپسې آیات پاین کده په پیغمبر کديستا تکلیف تا اونمنې تا چکم کوم حلال او حرام بیان کړ هغه اونمنې ستانه انکار وکي او, او دی خبر امتا دا خبر هم تا ته وکی چې یا نا موږ کدي ته حرام وینه عذاب وله ناراضی ستانه انکار وکي تا اونمنې او الټا به پزښت کې راشي پاینات کې راشي او دا خبر او کې چې موږ دا الله تعالی حلال زونه حرام ګنو کوم باندې عذاب او له نو نه پیغمبر توته وایې فقلت اویا ربکم ذو رحمت استا رب رحمت والے هغه تاسو نه عذاب ورس تو کئ او بره رحمت والے دا سي سر عذاب نه ده تاسو د سنا سمحلت در کئ او بر الله پر رحمت باندې دو کم نشه ها ولا يرد باسه عن الكم المجرمين بیا په کوم مجرم باندې چې دا الله عذاب راشي نو اک عذاب ور بیا واپس کیږي نه دا الله رحمت او مهرباني ته وره تاسو ک حلال او حرام د ځانه جوړوي نو پیغمبر تکذیب کوي دا صرف دا الله رحمت او مهرباني دا, دا الله رحمت پره هدي الله زکه تاسو عذاب رستو کوي او جلتا سرپ تاسو سبحانه عذاب نه راوي او کچره دا الله تعالی عذاب هغه پتا سبند راوي نو بیا دا مجرم الله اللہ تعالی چکل عذاب راولی بیا عذاب نوابس کی دا دا اللہ کانون سای قولو الذین اشرفو لو شا اللہو ما اشرفو دا باطل مختلف اندازو نی او مختلفو تر کوسرا دا حق د وحلو کوشش کئی نا مشرکانو بل بلالار اختیار پرخان پیغمبر لی صلاة و سلام تاوی بلکہ پیغمبر لی صلاة اللہ دا مخی نویلو چری بتاتا دا سید. پرهو والا دکه والا ها دا کرنګې چال جواب درکې په چال باندې د چال په انداز سره باټل طریقے سره بتا ته جواب درکې پیغمبر تعالی د مخ کې نزا خبر کړه چې ګره ته چې دا بیانو وکيو حلال او حرام بیان کړي ندي بدر ته بیان کړي مسي يقول الذين زرد شغو ويا کس نشره ګوړي شرک کړي د مکه مشرکان او د عرب او مشرکان نې بتا ته جواب کې لوشا اللهم اشرك اے پیغمبر کچره الله <سؤال> او ته موږ به شرک نو کړ موږ به الله <سؤال> سره شرک نو کړې دا الله سره بن څوک شریک کړي نو نحنو ولا ولا ابا ہونا موږ به شرک نو کړو زمون کلارانو به شرک نو کړې من شيء او بل دا موږ بس شی حرام کړنو نه به به حرام حرام کړو نه به صاحب موږ حرام کړو نه به وسیله موږ حرام کړو او نه ها نګوردا سمرا ظاهر کې نو ستلې وې دا دلوي وزرګان مجواب کوي کا خدای نه وښته کا خدای نه وښته موږ به شر نه وکړو موږ څه کوي زمون کلارانو به موږ شر نه وکړو او موږ څه کوي زمون کلارانو موږ به اس یو شی حرام کړم نو په چونکه الله دا واري الله دا واري نو دا الله پخ... دا الله شر دا الله مشتې الله والی موږ دا اللح او دا دا زمون میں شرکتے زمانگا بلارانو نم اللہ شرکو گو نو زمانگا بلارانو مشرکو گو او دا والی چی مونگ اسے حلال و حرام کو نو دا دی وجیر مونگا حلال و حرام کو کارلا نو دا گوہتے نو مونگ بایسی و شیح حلال و حرام کرے نو نو ظاہر کی خوچی دی جواب تو بولی سارے و دیر بہترین جوابی وقت خو پدی جواب کی طول ادو کرے پدی با نیزان کو یاو دا اللہ دلتم جوابونوار او د دیس وضاحت تے وضاحتی طور علماء ان جوابونو کڑی دیا جوابونوارن یاو الله اللہ مشت اراده دا او پورا کا انات کی کو کفر کی او کخکار کی گی او کبت کی گی دا اللہ اراده نه بغیر حص یوکار کی دے نشت دا خبر اخو پخبل جیسی دیا او دے ظالمانو پرک نشت پودے د جہالت دا, دا وجې نه جواب کوله پیغمبر اسلام تعالی फरक نشي کول نو د الله د ارادې نه بغیر خو ته دي نه پاسیدیم یو دا الله اراده نه یو دا, دا الله تعالی طاعت او رضا نو یو دا الله ته ارادې سره موافق کید یو چې انسان هر کار کوي نه دا الله د ارادې مطابق کیږي ذکر الله د ارادې نه بغیر یو سره یو کار کولې کې صرف کې کو کو بر کې کمز ک حج کې ک جهاد کې ک حق او قربت کې لاولے دے ارادہ کئی دے زان لخوا او بیا دل اللہ مشیت پر سر ہے او زکی جدا اللہ ارادہ نو دے اکارتے خدے پخبلخوا خوف رضا سر ہے یو خلق دے ما خبر الارہ چیو دا اللہ دیو شی ارادہ شامل دل دیو دا اللہ پاگے بندہ راضی کی دل نو ٹھیک دا تا شرف کوئی دا اللہ ارادہ خدے سے رشتہ دا اللہ دے ارادے نہ بغیر سے کار نہ اللہ پیرازی دے اللہ پیرازی یہ سڑے ایمان داری او مس کوي دا الله اراده سره هم شامل هل الله پیر ازيم دي يو سڑے کفر کوي دا الله ته ارادي سره کوي هو الله پیر ازي نه سورت زمر کې دا خبر ال تکي ان شاء الله وراشي سورت زمر کې ال تب تفصيلي تور راشدہ جواب الله تعالی کړو چې ان تکفروا ان الله عني نعن کو ک تاسو کفر کوي نه الله تاسو ایمان ته ضرورت نشته کوي هو لا يرضى لعباده الكفر اللہ کو کفر بانی راضی کیگی نہ وان تشکرو یرضاہ لكم اگر شکرو باسی اللہ تی راضی نہ نو کوفرون اللہ پر ارادے سے را تاسو کவை خوای تاسو کوای تاسو اللہ تی اوپر کی خو اللہ تی راضی نہ او ایمان چو انسان غلی دا اللہ د مشیت او د ارادې مطابق کی اللہ اور تو خو اللہ تی راضی خبر دې تر اللہ نو کی پر دا اللہ مشیت در سے راش تاخد اللہ رضا نے سرا نشتا او مومن سره د اللہ مشیت او اراده د اللہ توفیق او برکتی او اللہ پی راضی نو یو جواب یو مطلب په دې آیات دا ده چې دای خپل کفر او شرک د خپل حلال او حرام او د خپل شرک د الله حکم ثابت او. یعنی چې موږ دا کو نو د الله رضا مطابق کی دا الله د مسجد مطابقي قودا الله والي زمونا نومون غدا کول غوار یعنی لا مونږ چې سکو ندا د الله والکار کو والله غوار ندا خپل شرک او دا خپل کوپریات د عین دین ثابتوب دا دې آیات یو مطلب دار او دې مطلب یی دار دې دې مطلب اذه مطلب بیانو همکه آیات وايي نو بیا دې مطلبې الله د دې جواب ورکي ها کذالک کذب الذين من قبل الله ادارنګي دروغ نسبت د دین امرکه کسانوم کړو چې پیغمبرانو به تو بیانو کو حق بیان دیوته کو صحیح حلال او حرام دیوته بیان کولو نو مخه امهتونو بندک جوابو کو چې موږ دا شرک او خدا الله والي کړه دا حلال او حرام کو دا الله والي کړه نه الله ای دا صرف د دې قوم شیوان نه دا دین امرکه چې پیغمبرانو بیان وکاو نو هغه پیغمبرانو ته نسبت دی دا نو پیغمبرانو به حق بیان, پیغمبرانو بیان دا دا کو پیغمبرانو وسنه روا بیان نکاو که تاسو د الله د حکم مطابق کار کولې نو پیغمبر بیا تاسو دراتلولې پیغمبر بیا تاسو د خبره بدلوله ولي د پیغمبر سره تاسو د خبره مطابق ولې نه نو, آل. نو الله پرمای چې مخ کی امتن دم پیغمبرانو د دک غلط جواب ورکړي دي چې رام سکو نو د الله هواړي الله وی کذالګه کا دا صرف د دې خبر نه کذالګه کذب الذين من قبلین د هر رنگي تقزيب نسبت د درو کړو او من قبلهم روان دي چې د دینو اىم وې دا د الله په مشي سره مونږو د الله پر ځاسره کړو الله وي دا کو با سنا تر دې چې اغه زموږ نو مطلب دا, دا دی چې دوی دې غلطه خبره کړي دا خپل غلط دین دې دی الله تمنو کړي او په الله باندې د غلطي حواله ورکړي دا حالت شرک او د حرامو لو حلالو الله کلا طرف تکي په الله باندې ترده چه دی تبا معذاب راشیو دی با معذاب رسکی ندباتل انداز داوی چه کلن نبی علی اسلام دی گرکلن نبی اپر ڈارک اللہ بانی حوال وارکل خواسو یا اللہ راسی ویلی کلوہ اے پیغمبر دا بالجواب دی کلوہ اے پیغمبر حل عندکم من علمی پدی بانی تاثر سا علم اشتا چه اللہ پدی بانی رازی دے پدی بانی اللہ خوشحال دے تاثر دا شرک کوئی پدی بانی سا وجری داد اللہ وخد نو اللہ په پیغمبران را لگل نه به مخ کې پیغمبران د شرک په مقابله کې را لګل او قوم تبع عذاب ورکونه بهذر علیګل نو کوله پیغمبر هل عندك من علم تاسو صرف په مشردانه هونه کیږي دا الله په حال دلیل خو هم په کاري ک تاسو ډایرک په الله باندې حوالہ ورکوه خدا الله ترپا دلیلو په کار ورک هل عندك من علم عايش تر تا سره من علم څه د دا الله طرفه دا س کتاب شتا سوهه شتا چې الله په دې باندې مشیتوم دې والله په دې باندې راضی ری نو لنا اغا فتخرجوه لنا ا د دلیل مون تروبه سکنه که امر دې د وایا فتخرجوه فاستثره وبا سې د دلیل لنا, لنا زمنګ د پتا مونږ بیان کوي کنه ظاهر کې چې الله کم دې کتابه لري چې لا شک زما پر عذاب سره دی او د زما وخت الله حقیقت بیان نه اي تبيعون الا الرن دې دا د دې غومان دی غلط غومان دی چې شرک د الله په وخت کې به شرک نه وکړي اعداد دی یو غلط غومان دی چې زمون د او حرام الله ته په وخت کې نمون به حلال او حرام نه ان انتم الا تخرسون پیغمبر دی ته وایته سر پټ کل باندې چلي صرف اندازه لگاوه د اندازې مطابق احکامات جوړاوه نن او تاسو رضا الله دی طرفه سے علم او نس سے کوي دلیل شته او نو الله پدی باندې راضی الله پریبان دې عظيم نړۍ داس تاسو سره بیا وټکل نو یو دا آیات مطلب د کشه جدي بل شرق او بل حلال او حرام د لارک د الله دین ثابت پیغمبر داید الله هو الیږه ککو نو عام نارواد یو تر تک کو او شرک ہے او بل بالکل دا الله تعالی دین ثابت ہے الله دا اگے جواب ورک کذا لګه کذا بل داکار هم وخت کې پیغمبرانو مخقابل کیږي بیا الله پیغمبران سره لرا لګي بیا خدای پیغمبرانو او رسالت باطل شو یا پیغمبرانو رسالت ته ضرورت پاتې نشي پیغمبرانو او رسالت بیا ضرورت پاتې نشي پیغمبران الله صلی الله علیه شرک ختم کی او دا کرانګي شرکیات ختم کی نبی خدای پیغمبرانو او رسالت باطل شو او دا پیغمبرانو رسالت خو باطل نه حق ده نپت ولګي ستاسو دا شرک ول څه شي او پتہ سرس دلیلی دیم جوابدان او دلیل او بس دلیلم دزر نشته او بیا خلاصہ الله بیان کچی بہر حال دستا صرف یو اٹکل له غلط گومان نه پټکل باندې چلی یو مطلب دا یا تا ا درم مطلب د ایان داله چې سایقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباؤنا مطلب دا دی مونږ د کی ماذره یو چې الله په مون باندې سکی مطلب دا چدادی دا الله دین نه ثابت ایداش بلکی مطلب دا چې موږ په دې کې معذورای چې الله څو غارونه بکیږي لاکه څنګه چې سره ځان د پارانن سره به مسلمانانو کېم داسې دي ځان د خلاصولو لپاره وایره کړه الله غوته نه نو ما به غلط کار نه وکړ یعنی ځان الله په دې مجبورا نو د مشرکانم دا مطلب چې موږ په دې شرک وله کې په دې حلالو لو کې معذورای موږ د دې مخالفت کولې نشو بس الله موږ په دې باندې الله د نه رتن موږ بنو کول چې الله غوړي موږ مجبوران کمن د دینه بلک کوله نشه مداه د دې او عذر بیانون شوهه کې بي پیغمبر عليه السلام ته الله تعالی فرمای چې دي بتا ته د عذر بیانې چې موږ الله تعالی پر شرک مجبور کړی مدا خبرام غلا دا خبره یو د دې وځینه غلطه کجره انسان په شرک باندي او په حرام او په زنا کارونو دا بیا سم کار او وړ سره مجبور د الله ووته زملا کول نه شي غالبه وي غلاول کې بس کله نه ووته نو ما به غلا نه وپړي او بس الله پړي غلا مجبوراکړي د جواب تک نو دا مطلب ہم دا آیات د دې غلط او کچره د دې مشرکان او دا مطلب چې مونږه الله تعالی پدې مجبوراکړو لو شاء الله ما شرک نه کله الله نو مونږ کولای نه شو الله ورنه مجبوران دا غلط زکر یو خدا د انسان مجبوراکړي به عذاب ولري چې کله انسان الله مجبوره ګاو نو وی الله عذاب ولې دا حضورم شکره الله د ظلم نه پاک دی چې یو ترته دی الله انسان مجبور کای په غلا په زنا او په شرک باندې هابل ترته دی سزا ورکې فداه ظلم شوه ظلم نه الله پاک دی نو دا خبر اصل کې غلط ده چې موږ مجبورای انسان لا الله اختیار ورکړي ورته د لاس حرکت کې یو گزنی سړی حرکت دی پاغې کې یو روغ د لاس چې بدوارو کې پرکښټه یا د انسان په اختیار کې نه دی هغه الله خوځي کای خوځي او کای نه خوځي او د بلکله لاس خطا دی په خرابتا دی په بدتا دی نو په اختیار کې دی او کنا دی نو د انسان اختیار الله انسان ته اختیار ورکړی دی مجبور کړی نه دی او د انسان اختیار دا بالکل ظاهر دی هر چا ته پته لږي چې هغه او, أو د سم لاس انسان اختیار کې پرښتاو کوي نه انسان انسان الله په غلا او پردا کا ندې الله تعالی هر انسان د څه ورکړي چیست یې ورکړي اګه دې مشرکانو تم پتاو کچره د مشرکانو د عقیدوي چې مونږ مجبورایو صحیح شم مونږ الله نه بل کولې نشو نبي پیغمبر ته بل ځای کې راځي ته تیر شو او تعالی سم که هم راشي د نبي پیغمبر ته ویل ان جاءتهم آیه لایؤمنو نذها دا معجزه راشي مونږ به ایمان راو خبر دا خبر زکه کول چې پات او ته چې دا د انسان لپاره دنیا کې اختیار کړل دي کخه ښه او که کی نه په خو مجبوره کړل دي نه په بدو مجبوره کړل کدا ښه ارادهو کینه رحمت او ټوپیک ولا ورکی الله ته خوشاله ني سزا بوله نه ورکی او کدا بد ارادهو کینه د بد توپیق ولا ورکی الله وتعالو سبحانه و تعالی په سم ورکی سزا ور زکه کار دیګي او دا الله یې سردار چې د بد غولنه الله د بدو توپیق ورکی الله سخيزات دی او سره زال له شرکو سین الله ول دنیا کی اجازه ورکړي شیطاں پوشکر رستا په سزا به سږي جهنم ته مزه او يو سره زال ایمان خو هي و ول ایمان ورکي او جنت و ور سره مورکي الله ته خوشاله شي ندمت لبا غسته غلطي کي چې مون مجبور يو كذلك كذلك الذين من قبلهم دا رنګ خبره په مخ خو خلګم کوله چې بس مون مجبور يو الله دې زغوار يا باقي کړه غلا کو کډاګه الله نه ووتې نه مون بنو پدې په دا رنګې خبره مخ کې امهتونو کوله کړه شرک او حلال او حرامول دا لازم نه نه غو ته موږ بدا کار نه وکړي الله فرمایي هل عين لكم من علم دليل شتا چې تاسو مجبوره پیغمبر دی ته وایي پدې سره دلیل شتا چې الله تاسو مجبور کړی دی مټ نه سلیه پر شرک او پر حلال او حرامول مجبور کړی دی پر تخرجوه لنا دليل متراو با سکن الله فرمایي ته تبعو صرف باطل ګمان چلےږي ان انتم الا تخرسون نات از مگر په اٹکل باندې چلیږي نو marked de dalil mutalaaba نو پیغمبر دی ته وایا كل پیغمبر هويا چې تاسو دره دلیل نشته د دلیل لا عاجزه ده چې دليلي شو دليلي نقلي سره نشته صرف په ګومان چلے تاسو سره دلیل نشته نو توه پیغمبره الله الله ده دلیل البالغه انتهاء رسیدون کی البالغه واضحه البالغه کامله رسیدون کی الله سر انتہی واضحه دلیل ده په حلالو له حرامو له کې چې کمشه حلالو پکا دي او کم حرامو پکار دي او الله سر انتهاء رسیدون کې دلیل ده انتہی او کامل او کوي دلیل ده په خبر خبره کې چې شرک دا الله تلا د اجازت اجازه ورکړي نه ده دا, دا الله پرعزا سره نه دین ساران او او حرامول د الله پر رضا سره نه او الله سره کوي دلیل له پری باندې چتا سو په پا باطيله او طاقت کل باندې چلےږي پدې کتاب سره از دلیل شتا قول وايي پیغمبره فل الله اذا الله ده پر الحجتو دلیل له الباره اتو انتهاء رسیدن کے تام انتهایی کامل دلیل انتهايي واضح دلیل په باب د حلال او د حرام او کې د شرک او د دلیل له چتا سو په باطيله کچره الله ستاسو مجبورول غوته نبيي کوي دې نشي الله ته ایمان خوښته او شرک ڈالنه پر از سره نه دي او درکړه ترې دا ک الله ستاسو ایمان خوښته وي شرک نه کوي نو ولو شاء على حداكم کچره الله په زور باندې غوښته وي ستاسو ایمان ول حداكم اجمعين تاسو ټول د بهرایت یو کس پتا چې غلط کار نه وکړي خو الله مجبورول نه غواړي الله دنیا کې اختیار کې انسان شرک یو کو کوبر کې یو ایمان راړي کې انسان حق یو کو بحث کې کلو پیغمبر حل مشهداکم الذين حلما د اوز بل دلیل مخکد علي اجلي دليل بیان شو هغه باندې رد کو شو هغه اجلي دلیل بیان کړو هغه باندې الله تعالی ردو کو دا جوابونه بیان کړو اوس د دین پیغمبر ته وي د نکلي دلیل مطالبه وکړه تاسو خپل علما خپل پوی خلق اگر راولې اغه دې د خبري بیانو کې چې الله دا حرام کلي د کم چې تاسو حرام وایي چې کم بهيري او سايبي دي تاسو د بوتانو را پر نظر کاوه حرام وایي خپل علما را و ډېر اغه دې دي بيان خوای په انبرا مطالق بو کدينا دليلي نقلي دليلي عقلي باطل شو دليلي نقلي ته واله خوای په انبرا حلو ما حاضر شهدا کوم عالمان خپل غواهان خپل الذين اقسان يشهدون چې غواهه و ان الله حرم چې الله غشي حرام کړې دې کم تاسه حرام وایې چې کم تاسو حرام وایې نو دا هم الله حرام کړې دې تاسو د خپل محرمات دا الله دین ګرځاوه دا خپل شریکيات الله تمنسب کړه چې الله دا اغوال نو مونږ یې کو نو ځپلې باندې عالمان پېښ کې پوهه خلک پیش کې نو پوهه خلک مو شيکانو سرهونه پیغمبر تعالی فرمایې چې دې سخن سازیو کی د ځانه خبرې جوړ کې غلطه گواہیو کی چې الله نو بیا ته د دې سره غواہی م ورکم زکه دا درو دي په الله سره وای په ان شهیدو کې چر دي په درو غواہیو کې او غلط کسان حاضر کې غواہیو کې چا مون تم سیزونه حرامو ده الله حرام کړی دي نه پلا تشهد ماهم اے پیغمبر ته دې سره غواہی م ورکوا د دې تصدیق م کوا زکه دي درو دا تاسوونه الله حرام کړی ندی کم چې د بوتانو د پارن زکه یو حرام ای. عادی د فاحشات ته دی کی دجره حلال او حرامول کی نو پری کی د ستا بیداری د فاحشات نو ولا تتبعت ته تبیداری اے مخاطبه پیغمبر توہی مو مخاطبین مراد اے مخاطبه احوا الذين د فاحشات د کسان کذبوا بیااتنا چه علی زمون قران ته ذرغ نسبت کی قران یو شی حلال و یو دی و حرام و دین اثبات ته ضروره کی قران تا قران شپ دی و حلال او حام و عیرت حلال و یودی و تحرام نداس خلق و تعبیداری مکوا واللذینا او تعبیداری مکوا در خواهشات دا کسان و لا یومینون بالاخرہ چه غی ایمان نره ری پاخیرت بانده و هم بی رب بهم یعدلون او دی دخپل رب سره غیر برابره او دوی ما معنی و هم او دی چی دی بی رب بهم در رب پلن یعدلون اعراس که دوی ما معنی یعدلون معنی اعراس کل یاد اللہ ویلوا یا پیان درالاجدوزنمم <سؤال> فی ما کا قران کی وحی الیاتی <سؤال> وہی کول <سؤال> شماتا محرمن یو حرام کښې شوه شه الا <سؤال> طارمین په خلونکو باندې یتا موچی قریغه لرا الا <سؤال> إلا أن يكونوا मगर دا چې وی دا محرم شه مه تا او د نن یا بین بیتن کی او لحم خنزیر یا وحد خنزیر فانه يكن ال دا وحد خنزیر چې دا رچ دا او فسقن یا فسق فسق والشی ګنا والشی شرک والشی فسق ستمل کی نفس داغی بیان پا فکل خدای کئی او فزکن یا گناه والا شه گناه والا شه سه شه نوزه نموم مگر دا شه دا شه او یا گناه والا شه دا پا قرآن که حرام کرشوی ها سه شه ده اوهی اللہ چه آوازو کرشی لغیر اللہ دا غیر اللہ, اللہ دا پرا بیه پاگی بانده نون دا غیر اللہ دا غیر اللہ دا پرنامزد کرشی چه دا با پلانکی بود لولم یا پلانکی زیارت لگه عل په پاره سره دلته الله ننوالې قره سوره یسین به وي سل پیرې به دلته الله ننوالې حلاله غنا حلالي غنا دا الله نن پیرول نه انا حلالي دي ته الله فسق شرک ذریعہ فسق شرک ذریعہ زنمو مما او فسق کماګر فسق لرا د ګناواله شیلا او هله چا وا ذکړې شي بتورې تقرب له غير الله د لاله لاو بل چا د پارا بهي پاغه را څوک چې محتاج نشو دی مرداوسي زنه د دې سلوور وره تا نو غير اباین پداسه حال کې غير اباین چې دې مزي واستن کې wala adina un tajawuz kaun ke pukhra ke dum rauj risa aghasay par barqarar paatishi no pad gunanish ta zaka de majbura de pad gunanish ta fa in rabbaka yakin allahu ghafurun ba unke de ziyad ba unke de insaan tar rahimun ا ها دوی يهوديان دي حرام الله وي موږ حرام کړو کله دې دو پر هر خپل والشه بند گوت والشه بند پنجه وال لکه بتا او شترمر وغیرہ و من البقر والغنمه ومن البقر يذو اغناما والغنمه يذو زونا حرم حرام کړی انګا لاو یا لے ایم وازگی د دې دروازو تول وازگی حرام وی الا ما مگر هغه وازگی حلال وا حملظہور ہما چوت تکڑے وازہور ہما شاگانو دې دروازو دشاد پاسه چملیان دې الگ الگ اوی حوايا مگر آغا چوچ دکڑیا غیلر کلمو او مختلطا یا آغا واسگا چین خطی من دادو کسرا نو دادری وڑا لگی لگی واسگی اللہ دی باندی حرامی کڑی وی نوری حرامی دا نوری ولی حرامی کڑی وی الله رالک اللہ وی دامنزک حرامی کڑی وی دی باندی دا تحریم چې او جزاین اللهم سزا ورکړي ودی تا بي باي هم سبب د شرک سر کې شهادت وي و انه یقینا مونږه صادقونه خامخارشت نه بیان کوله کې فاین کذبوا فاین کذبوا کچري دي نسبت کې درو تا تا او تا وو چې اجازه بولی نه راځي مونږه الله مخالفت کو دا حلال ته حرام وي نظکلایا پیغمبر رب کومرب ست سوچ دے مشرکانو ذو رحمت واسعه خاوند پره رحمت والیده نوت محلق کرکتا است عذاب رست کوي خبره دوکاو نه کړای کہ عذاب راه بیان رست کوي ولا رد بازو ال مشی واپس کول ک ام واپس کول عذاب دد رب دا دکا رحم و میرا بانی والا ربانی کوم المجرمین دا قوم مجرمانونا چکم وقتی راشی تو پیغمبر تعالیٰ مختی نگلیو جواب بجر کئی خواہ سَيَقُولُ الَّذِينَ عَذَرْدَ چُوْبَ وَاِيَا قَسَانَ اشْرَقُوْجِ شِرْقِيهِ کَرَدَي لَاو شَعَ اللَّهُ الله ما اللَّهُ مَا به شرک بَشِرْقِنَوْا کَرَيْا wala baunauna plarana zanga wala haramna um banu haram kale mish mish is ya ushila no dwa matlab ya khuda le mun majbur us che allah wali ba sabakau bil sinish ko le aw ya da matlab da lahu di da la din de kana mun khuda allah pa din banne rawani no kama karu hadmasi de yau da allah ونه تعالی اراده کوي ویږي نو اراده کوي چلي انسان ته اراده کوي داسه ایمان ته اراده کوي ایمان غل الله د مطابق کېدل او موافق کېدل دې ته طاعت نه وي طاعت د الله حکم منل وي نو هغه د الله د کوپر مراده کوي د ایمان مراده حکم الله ده سکه حکم د ایمان کوي مکه توعاه او تداریي دیته و چې د الله حکو منې ته نو چې دا الله د یا هغه تکیر سره او د الله د مشي تهوي رادي سره موااف شي الله درم کګالې کومبر کرنګې کاذابلله دی نه نسبت د درروکه کسان من قبل ان جوړاندې دي دی نه الله درو خبرې منسوب سپول او پیغمبرانو پامبرانو ان کاري کوه خبر دا خبرې د هغې با وي ځکهب د پیرامبرد بیان سره توقررادي حتا کردې پرې زګو با سنا چې اګي وسګو با سنا آزاد زمونږه قلوه يې په امرا هل هند کومه اشته تا سره منع المن تعلم دليلا فتخرجوه لناجتا سراو با چې اګي لره مون ظاهر کې اګي لره لنا مونتا ان تتبعونا تاسو تابدارینا کوي الا ظننا مگر دباطل و وائن انت مونے تا صلیت تخرسون مگر اٹکل لگون کی اٹکل چلاون ان کی اندازہ چلاون ان کی حدیث طرف دلیل نشته نو قلت و پیغمبر چې د دې باطل د دلیل باطل شو دلیل ورسره نشته نو ته توه فللا خاص د لاده پر نه د بل چاره کرا الحجت البالاه تو دلیل مضبوط ته انتهاء رسیدن کې د انتهای واضح ته په بیان د حلال او د حرام کې د او د ایمان کې نفلو شاہ کچرو تیو اللہ تلائی حدایت تا سپزورا کو مجمعین نتاستبہ حدایت کرو خام خاتولو تا کلو اے پیام برا حلمو حاضر شاہ حل امو راشی راولی حل امو حاضر کے راولی شہداء کم آلیمان پل گواہم قل الذین کسانی شدونا چھ گواہیوار کی ان اللہ چی اکینان اللہ تعالی حراما حرام قلی دی حاضر دا سی دونا چھ کم تاؤسی حراما وای ندیسہ حسی صلیشتہ دونا فا ان کی پدروں ها پا اللہ wala tashad ma hum tudis ragawih ma warqala dadai tasdik ma kawaja kadi daro hoye paalla wala او alladheena aw ta ta bidari ma kawaja khawaishat da kasano kadrabo bi ayat na chinisbat de daro kayat ro zamanta khawaishat bina bandi baazi zuna halale o haramai aw shirk jaiz kai aw والذین ما کسال یؤمنون بالاخره چی مان لغری خیرت باندې وهمو دچدی په ربهم درف کلایا دلونه اراس کای یا وهمو دچدی په ربهم درف چل سرا یا دلونه برابرای غیر الله لرا یا والوالین یا اخرهین یا رزق المتین یا رحمن ساکین کریم ورځات حلال حلال سرد د ایمانایا الله سره د ایمان استاد رضا د لپاره چې تاسو اطاعت کې خرشي مونږ لراکی یا الله کریم خو حرام نه مونږ ورساتو یا الله کریم خو یا الله په قران باندې مونږ پوهیږو کې د نبی علی السلام حدیث باندې مونږ پوهیږو یا الله ته زموږ راضی شي هر شی کې مونږ ته حجت تام راکی مضبوط دلیل راکی یا الله کریم خو نه ګومان نه لری اتباع یا الله دا کل چني دون مونږ الله زم نه ایا لم دین او ساتي چې غلط خبري الله تمن څوک الله باندې ضروري ورو مخلوق باندې ضروري ګناري الله کریم خدا پاک الله بان باندې ضروري چې مشرگان وي کریم خدا پاک چې باز خلق الله تعالی خبري من څوک کی غلطي مصليه ني کریم خدا الله راضي شس الله